Працювати. Особливо, якщо для цього треба було вдосталь ходити. Тому я малювала плани для крамниці. Ми підібрали кольори фарби і визначили дату відкриття. Приблизно через 54 дні. Після того, як вона пішла, я втратила ще декілька годин, щоб упоратися з цією роботою, яку вона не дозволяла мені виконувати, доки я була поруч. Я раділа, що повернулася сюди. Але, господи, як же я втомилася. Тому вдома я роздумувала... Підводитися з канапи чи ні, щоб відчинити вхідні двері, коли в них хтось стукав. Люсі знову ночуватиме сьогодні в Алекса, а з мамою я розмовляла по телефону 5 хвилин тому. Я знала, що вони не могли до мене завітати. Я підійшла до дверей, тепер, ніж відчинити, заглянула у вічко. Спочатку я його не впізнала, адже він стояв на голову. Потім здійняв очі вгору, а тоді зіркнув праворуч, і я ніби оп'яніла. Що він тут робить? Ралі постукав знову. Я намагалася привести до ладу волосся, пригладжуючи його руками. Але всі мої старання були марною справою. Я так багато працювала сьогодні і тепер маю паскудний вигляд. Але якщо в мене немає 30 хвилин на душ, макіяж і переодягання, перш ніж я відчину двері, йому доведеться говорити зі мною такою, якою я є. Я відчинила двері. Негайна реакція Райлі спантеличила мене. «Дякувати Богу», – сказав він, схиливши голову до одвірка. Він важко дихав так, ніби щойно з тренування. По ньому теж було важко сказати, чи відпочивав він, чи мився нещодавно. Тому ми були в рівних умовах. У нього на лиці була щетина, така, ніби він наголився кілька днів. Таким я ралі ще не бачила. Окрім того, його волосся не було зачасене належним чином. Це досить дивно, і навіть погляд його дивний. – Ти хоч уявляєш, скільки я є і мені? Довелося постукати, щоб тебе знайти. Я похитала головою, тому що не знала. Але після цього запитання я задумалася. Звідки він у Біса знає, де я живу? «Двадцять девять», – сказав він. Потім підняв руки і показав цифри на пальцях. «Два, девять». Я взялася розглядати його вбрання. На ньому медичний костюм. Мені абсолютно не подобається такий одяг. Боже правий, хоча це набагато краще, ніж комбінізон і значно краще, ніж сорочка Барбері. Навіщо ти стукав у двадцять дев'ять дверей? – запитала Яврайлі, кивнувши головою. Ти ніколи не говорила, в якій квартирі живеш? – відповів він сухо. Сказала, що це твій будинок, але я не пам'ятав, чи ти називала поверх. І, до речі, я мало не почав з третього поверху. Я знайшов би тебе ще годину тому, якби прислухався до свого внутрішнього голосу. «Навіщо ти тут?» Він провів рукою по своєму обличчю і запитав, указуючи на квартиру. «Можна ввійти? Я зеркнула через своє плече, а тоді відчинила двері ширше. «Думаю, так, якщо ти скажеш, що тобі треба». Райлі війшов, а я зачинила двері. Він оглянув кімнату. Його медичний костюм занадто сильно мене приваблював. Він опустив руки собі на стегна, дивлячись на мене. Хлопець здавався трохи розчарований, але я не розуміла, річ була в мені чи в ньому самому. «Зараз ти почуєш насправді голу правду», – промовив він. «Розказуй». Я схрестила руки на грудях, спостерігаючи, як він вдихає та видихає, готуючись до зізнання. Наступні декілька місяців – найважливіший час у моїй кар'єрі. Мені треба бути зосередженим. Я закінчую ординатуру, а потім мушу готуватись до іспитів. Він ходив туди сюди по моїй вітальній, не самовитий, жестикулюючий руками. Але впродовж минулого тижня я не можу викинути тебе з голови. Не знаю, чому так. На роботі, удома, все, про що я думаю. Як я божеволюю, коли я біля тебе? Ти повинна зупинити це, Лілі. Він перестав ходити і поглянув на мене. «Прошу, зупиниться! Один раз, і все, присягаюся!» Я впивалася нігтями в шкіру на руках, дивлячись на нього. Він і далі важко дихав, його очі були нестянними, але дивився він на мене благально. «Коли ти востаннє спав?» – запитала я в нього. Ралій закотив очі, наче був розчарований тим, що я не зрозуміла його натяків. «У мене щойно закінчилася 48-годинна зміна», – відповів він так, ніби моїм питанням можна було і знехтувати. «Зосередься, Лілі!» Кивнувши я подумки відповіла на його слова. Якби я не знала напевне, я б, мабуть, вирішила... Я видихнула повітря, щоб заспокоїтися. «Райлі», – мовила я обережно, ти і справді постукав у 29 дверей, аби сказати мені, що думки про мене перетворюють твоє життя на пекло». І ще мені варто переспати з тобою, щоб тобі більше не довелося про мене думати? Ти жартуєш? Він стиснув губи і поміркувавши ще 5 секунд, повільно кивнув головою. Ну, так, але з твоїх уст це звучить гірше, ніж я насправді. У мене вирвався роздратований смішок, тому що це безглуздо, Райлі. Він закусив нижню губу і оглянув кімнату. Здавалося, він раптом вирішив утекти. Я відчинила двері, сподіваючись, що він піде. Але він не пішов. Хлопець перевів погляд на мою ногу. «Твоя щиколотка в порядку?» – запитав він. «Як ти почуваєшся?» Я закотила очі. «Краще. Сьогодні вперше була в крамниці і допомагала Алісі». Він кивнув та вдав ніби прямою до дверей, щоб піти геть. Однак тільки-но він підійшов ближче, розвернувся до мене обличчям і приклав долоні на двері по обидва боки моєї голови. Я стала важко дихати, не лише через те, що він стояв так близько, а й просто через його присутність. «Будь ласка», – проказав він. Я похитала головою, однак моє тіло уже перейшло на інший бік і благало розум пристати на пропозицію Райлі. «Я справжній профіль у цьому, Лілі», – промовив він усміхаючись. «Тобі не доведеться нічого робити». Я намагалась не сміятись, але його рішучість не тільки приваблювала, але й рятувала. «На добраніч, Райлі». Він нахилив голову до плеча та захитав мене туди й назад. Штовхнувши двері, він випрямився. Потім наполовину обернувся, прямуючи в коридор, аж раптом опустився на коліно переді мною, обіняв мене за талію. «Будь ласка, Лілі!» – промовив він, благально всміхаючись. «Будь ласка, переспи зі мною!» Райлі дивився на мене очима, голодно оцуценяти із жалісливим усміхом та досі зі сподіванням не знати на що. Я так тебе хочу, це нестерпно Присягаюсь, після того, як ти переспиш зі мною, ти більше ніколи про мене не почуєш Я обіцяю Переді мною буквально на колінах стоїть нейрохірург і благає переспати з ним У цьому щось таке є, це доволі зворушливо Підведися, сказала я, знімаючи його руки із себе Ти ганьбишся Він повільно звівся на ноги, проводячи руками по дверях у бабі -чмені. Таким чином я опинилася в пасті його рук. Це означає, так? Його груди майже торкнулися моїх, бісило те, що мені подобалось, як сильно він мене хотів. Мене це мало б завести, але я й дихати не могла, коли дивилась на ралі, особливо коли на обличчі красувалася непристойна посмішка. Я не дуже сексуальна зараз ралі. Я працювала весь день, я виснажена, від мене тхне потом, я вся вкрита пилом. Якщо ти дозволиш мені піти в душ, можливо, я почуватимусь більш сексуальною і пересплю з тобою. Він збуджено закивав головою ще до того, як я завершила речення. Душ? Так, звісно, я почекаю стільки, скільки треба. Я почекаю. Відштовхнувши його від себе, я зачинила вхідні двері. Він пішов за мною в кімнату. Я сказала йому почекати в мене на ліжку. На щастя, вчора я тут поприбирала. Зазвичай у мене скрізь розкидано речі. Книжки лежать стосом на нічному столику, черевики, лівчики валяються по всій кімнаті, тому що я не складаю їх у шафу. Але сьогодні тут прибрано. Я навіть ліжко застелила, але на ньому лежать страшні стьобані подушки, які бабуся дарувала кожному членові нашої родини. Я швидко оглянула кімнату, аби пересвідчитись, що йому на очі не трапиться нічого, що могло б мене присоромити. Хлопець сів на ліжко, я спостерігала, як він оглядає кімнату, стоячи у дверях ванної, спробувала виправдати його востанє. Ти думаєш, що все мене, але попереджаю тебе, Ралі, я, як наркотик, переспавши зі мною сьогодні, ти лише погіршив своє становище, але більше, ніж на один раз не розраховую. Я не хочу бути однією з тих дівчат, яких ти використовуєш для. Як ти казав тієї ночі, задоволення своїх потреб? Він приліг на спину. Спершись на лікті, ти не така Лілі, а я не той хлопець, який хоче бачити дівчину більше, ніж один раз. Нам немає про що хвилюватись. Я зачинила за собою двері, думаючи, як цей хлопець умовив мене на таку авантюру. Це все одяг хірурга, костюм медиків, моя слабкість. В самралі тут ні до чого. Цікаво, чи зможе він знімати свій одяг під час сексу? Я ще ніколи не готувалася до чогось довше 30 хвилин, але цього разу я вийшла з ванної майже через годину. Я поголила більше частин свого тіла, ніж було потрібно, а потім ще 20 хвилин просто боялася вийти. Відмовляла себе від того, щоб відчинити двері і попросити його піти. Але тепер, коли моє волосся висохло і я така чиста, якої ще ніколи в житті не була, я подумала, що зможу це зробити. Я однозначно готова до стосунків на одну ніч. Мені 23 роки. Я відчинила двері. й досі лежав на моєму ліжку. Я трішки розчарувалась, коли побачила, що його костюм на підлозі. Але я не бачила його штанів. Напевно, він їх не зняв. Він лежав під покривалом, тому я не бачила. Зачинивши двері, я чекала, щоб він повернувся і глянув на мене, але хлопець не повернувся. Я підійшла ближче і почула, що він хропить. «Ніякого тобі, ой, я просто заснув!» «Хропіння, і все! Таке хропіння зазвичай характерне для швидкого сну!» Ралі, прошепотіла я. Він навіть не поворухнувся, коли я його потрясла. «Ти що, знущаєшся з мене?» Я впала на ліжко, не думаючи про те, що можу його розбудити. Я цілу годину чепорилася для нього, приборкавши свій страх, а він так до мене поставився. Однак я насердилась на нього, дивлячись, як він спокійно спить. Не можу уявити, як я відпрацювала б 48-годинну зміну. До того ж, моє ліжко дуже зручне. Воно дуже зручне. Людина може швидко заснути на ньому, навіть якщо добре виспались вночі. Треба було його про це попередити. Я глянула, котра година. На мобільному було майже пів на одинадцяту вечора. Я ввімкнула беззвичний режим на телефоні і лягла поруч Ізраїлі. Його мобільний лежав на подушці біля його голови. Я взяла його і вимкнула камеру. Тримаючи телефон над нами, переконалася, що моє декольте на вигляд гарний і спокусливе. Я зробила знімок. Після цього він хоча б побачить, що втратив. Я вимкнула світло і усміхнулася сама до себе. Я засинаю біля напівголого чоловіка, з яким навіть не цілувалася. У вісні я відчула, як він провів пальцями по моїй руці. Я стримала стомну посмішку і вдала, що досі сплю. Він провів по моєму плечу і торкнувся ключиці. До шиї так і не дійшов. На ключиці в мене є маленьке татуювання, ще з часів коледжу. Я вибрала тоді простий контур серця, злегка відкритий зверху. Я відчувала, що він пройшався пальцями по контуру татуювання, потім нахилився та поцілував його. Я ще щільніше б замружилась. «Лілі!» – прошепотів він, обіймаючи мене за талію. Я просто гнала, намагаючись прокинутись, а потім повернулася на спину, щоб поглянути на нього. Коли я розплющила очі, то помічнила, що він дивиться на мене. Глянувши на те, як сонячне проміння пробивається крізь шипки, відбивається на його обличчі, я зрозуміла, що була десь сьома рамок. Я найжалюгідніший чоловік, якого ти коли-небудь зустрічала. Чи не так? Я засміялася і злегка кивнула. Дуже влучно сказано. Ралі всміхнувся і прибрав пасмо волосся з мого обличчя. Нахилився та поцілував мене в чоло. Я зненавиділа його за те, що він так учинив. Тепер на мене чекають безсонні ночі, тому що я обдумовуватиму цю мить знову і знову. "Мені пора йти", сказав він. "Я запізнююсь, але по-перше мені шкода, по-друге я більше так не буду. Обіцяю, що більше ти мене не побачиш, і по-третє мені справді дуже шкода. Ти навіть не уявляєш, як я видавила з себе посмішку, хоча насправді хотіла насупитись, тому що мені абсолютно не сподобалось його подруге. Як не дивно, я була б не проти, якби він спробував ще раз. А потім згадала, що ми потребуємо різного віджиття. Добре, що він заснув і ми навіть не цілувалися. Адже якби я переспала з ним, доки він був у медичному костюмі, це я б приходила до нього додому, падала б на коліна та благала про ще один раз. Все склалося якнайкраще. Треба зірвати цей лейкопластер і дозволити йому піти. Гарного тобі життя, Райлі, успіху тобі в усьому. Він нічого не сказав на мої прощальні слова. Мовчки витріщився на мене, насупився, а потім мовив. Ага, і тобі того ж, Лілі. Потім відвернувся від мене і встав. Я навіть глянути на нього не могла, тому теж відвернулася. Я чула, як він узув черевики і потягнувся до телефону, Потім який час він не рухався. Я знала, що він дивиться на мене. Заплющивши очі, я не розплющувала їх, аж доки не почула, що вхідні двері зачинилися Я одразу відчула, як запало моє лице Але не могла собі дозволити хандрити Я змусила себе встати з ліжка У мене багато роботи, я не повинна засмучуватись через те, що не можу змінити хлопця його життєву мету Окрім того, у мене є власна життєва мета, про яку варто потурбуватися я і справді хвилювалася щодо неї, так хвилювалася, що в мене дійсно немає часу на хлопця. Немає часу. Геть немає. Я дуже заклопотана дівчина. Смілива та зухвала бізнес-леді, який не має діла до чоловіків у медичних костюмах. Розділ шостий. Від того ранку, коли Райлі вийшов з моєї квартири, минуло 53 дні. Це означає, що в останній я бачила його 53 дні тому. Але це добре, тому що ці 53 дні я була надто зайнята, щоб думати про нього, адже готувалась до оцього моменту. «Готова?» – запитала Аліса. Я кивнула, і вона повернула табличку на дверях. Тепер крамницю відчинено. Ми обійнялися і заверіщали, як діти. Ми забігли за прилавок і чекали на першого клієнта. Це пробне відкриття. «Тому я ще не запускала рекламу. Ми просто хочемо переконатися, що перед офіційним відкриттям не виникне ніяких проблем». «Тут і справді гарно», – сказала Аліса, захоплюючись плодами нашої важкої праці. «Я озернулася на силу стримуючу гордість. Звичайно, я хочу досягти успіху, але нині я навіть не впевнена, чи це має значення». У мене була мрія, і я доклала надзвичайних зусиль, щоб втілити її в життя. Усе, що станеться потім, це вже просто завершальні штрихи. Тут так добре пахне, мовила я, я обожнюю цей аромат. Я не знаю, чи будуть сьогодні в крамниці клієнти, але ми за лісою поводимося так, ніби її відкриття це найкраще, що з нами сталося. Тому я не дуже переживаю, що клієнтів може не бути. Окрім того, Маршал повинен зайти сьогодні, і моя мама збиралася завітати після роботи. Уже два клієнти, і це багато? Аліса стисла мою руку, коли вхідні двері відчинилися. Раптом я трохи запанікувала, бо припустила, що щось може піти не так. А потім на мене таки напала справжня паніка, тому що сталося дещо жахливе. неймовірно жахливе. Мій перший клієнт, це не хто інший, як Райлі Кінкайт. Він зупинився, коли двері відчинилися за ним, і став розглядати усе з подивом. «Що?» – вимовив він, роззираючись навколо. «Як вам це вдалося?» Він глянув на мене і Алісу. «Це просто неймовірно, наче інша будівля!» «Добре, можливо, я не маю нічого проти того, щоб він став першим клієнтом». Хлопець кілька хвилин ішов до прилавка, тому що безперервно оторкався речей і розглядав усе навколо. Коли він нарешті підійшов до нас, Аліса вибігла за прилавка та обійняла його зі словами. «Хіба ж тут не гарно?» Вона махнула рукою, вказуючи на меї. «Це все її ідея. Вона продумала абсолютно все. Я просто допомагала виконувати брудну роботу». Райлі розсміявся. «А хіба твої навички пошуку зображень у Pinterest так і не стали в пригоді?» Ні, оце важко повірити Я кивнула Вона применшує свої заслуги Якби не її навички, я б і половини із запланованого не реалізувала Ралі всміхнувся до мене Але мені здалося, що він устромив ножа мені в груди Аж так стало боляче Він ляснув руками по прилавку і запитав То що, я офіційно перший клієнт? Аліса дала йому наш рекламний флайер Ти повинен хоча б щось придбати, щоб стати клієнтом Ралі глянув на флайер а потім поклав його назад на прилавок. Він підійшов до однієї з вітрин та обрав вазу повно фіолетових лілій. «Я хочу ці», – сказав він, поставивши їх на прилавок. Я всміхнулася. Мені стало цікаво, чи він зрозумів, що обрав лілії. Це трохи іронічно. «Ти хочеш, щоб ми доставили їх кудись?» – запитала Аліса. «Ви навіть доставляєте?» «Ми з Алісою?» «Ні, у нас є розсильний, який у разі потреби допоможе». Ми не були впевнені, чи він знадобиться нам сьогодні. «Ти справді купуєш ці квіти для дівчини?» – запитала Аліса. «Вона, як і будь-яка сестра, любить пхати носа в братові справи. Але я спіймала себе на тому, що навіть ступила ближче до неї, аби почути його відповідь». «Так», – відповів Ралі. Зустрівшись зі мною поглядом, він додав. «Не те, щоб я часто про неї думав, майже ніколи». Аліса схопила листівку і передала йому. «Бідолашна дівчина, ти ж такий придурок!» – сказала вона братові, а тоді постукала пальцем по листівці. Напиши своє повідомлення для неї на передньому боці, а на звороті адресу, куди треба доставити квіти. Я спостерігала за ним, він нахилився над листівкою та написав усе, що належить з обох боків. Я знаю, що не мала права, але ревнувала його. «Ти прийдеш з цією дівчиною на вечірку з приводу мого дня народження в п'ятницю?» – запитала в нього Аліса. Я уважно стежила за його реакцією. Хлопець тільки напохитав головою, не глянувши на сестру, і відповів. «Ні». «А ти йдеш, Лілі?» З його тону я не могла визначити, чи він сподівався, що я прийду, чи ні. Зважаючи на стрес, який він через мене пережив, думаю, він не дуже хотів би бачити мене там. Я ще не вирішила. «Вона обов'язково прийде», – промовила Аліса, відповівши за мене. Вона поглянула в мій бік, примруживши очі. «Ти будеш на моїй вечірці? Хочеш ти цього чи ні? Якщо не прийдеш, я звільнюся». Коли Райлі закінчив писати, він сховав листівку у конверт, прикріплений до букета. Аліса підрахувала вартість квітів, і він розплатився готівкою. Хлопець дивився на мене, поки рахував гроші. «Лілі, ти знала, що розпочинаючи новий бізнес, заведено вставляти в рамку перший зароблений долар?» Я кивнула. Звичайно, я знаю цю традицію. Він знає, що я знаю. Він ніби дражнить мене тим, що саме його долар висітиме в рамці на стіні цієї крамниці доти, доки вона існуватиме. Я вже майже переконала Алісу повернути йому гроші, але бізнес є бізнес. Я не повинна вплутувати в це свою принижену гордість. Отримавши чек, він постукав кулаком по прилавку, щоб привернути мою увагу. Злегка нахиливши голову, він ще розсміхнувся і промовив. «Вітаю, Лілі». А тоді розвернувся і вийшов з крамниці. Ще на двері за ним зачинились, а схопила конверт. Кому в біса він надсилає квіти? запитала вона, витягуючи листівку з конверта. «Релі зазвичай, не насилає квітів. Вона зачитала вголос напис на передньому боці листівки. "Препиниться, Боже правий. Якусь хвилину вона дивилася на картку, повторюючи ту фразу. "Препиниться? Що це в біса означає? «Я більше не можу цього слухати». Забравши в неї листівку, я перевернула її. Аліса нахилилася і разом зі мною прочитала напис на звороті. «Він такий ідіот!» – вимовила дівчина, усміхнувшись. «Написав адресу нашої квіткової крамниці на тильному боці». Вона забрала листівку з мене в з рук. Отакої. такої!» Райлі щойно купив мені квіти. «Не які-небудь квіти!» – він купив мені букет лілій. Аліса взяла свій телефон. Я напишу йому, що він облажався. Вона надіслала повідомлення братові і засміялась, дивлячись на квіти. Як нейрохірург може бути таким ідіотом? Я не могла приховати усмішку. Мені було легше від того, що Аліса дивилася на квіти, а не на мене. Інакше вона б здогадалася, що відбувається насправді. Нехай постоять у моєму кабінеті, доки ми не дізнаємося, кому їх надсилати. Я схопила вазу і швидко підхопилася з місця зі своїми квітами. Розділ сьомий. «Не нервуй», – сказав Девін. «Я не нервуюся». Він узяв мене під руку, проводячи до ліфта. «Ні, ти нервуєш. Якщо ти ще вище натягнеш її на груди, то вкрай знівелюєш мету, з якою одягла цю маленьку чорну сукню». Він узався, залів сукні і смикнув його вниз, а потім поліз до мого бюзгальтера. «Де він?» е? – я вдарила його по руці, і він розсміявся. «Розслабся, я торкався і значно краще, грудей, ніж твоє, Лілі. Я досі гей». «Так, але б я б'юся об заклад, ті груди належали комусь і з ким ти зависав частіше, ніж раз на півроку». Хлопець засміявся. «Так, але наполовину в цьому є й твоя вина. Це ти залишила нас на призволяще і заходилася гратися з квітами». «Де він був для мене найближчою людиною в маркетинговій фірмі, де я працювала?» Але ми так і не стали друзями за межами офісу. Сьогодні в обід він зупинився біля квіткової крамниці, і Аліса вчепилася в нього мертвою хваткою. Вона благала Девіна прийти зі мною на вечірку, адже я не хотіла йти сама, а зрештою я також стала благати його піти зі мною. Пригладивши волосся долонями, я намагалася роздивитися себе в дзеркалах, якими були завішені стіни ліфта. «Чому ти так нервуєш?» – запитав він. Я не нервую, просто ненавиджу ходити на вечірки, де я нікого не знаю. Де він самовдиволено посміхнувся, так ніби щось знав і мовив. Як його звуть? Я стримано видихнула. Невже я ж така передбачена? Ралі, Він нейрохірург. І просто салено хоче переспати зі мною. Звідки ти знаєш, що він хоче переспати з тобою? Він буквально впав переді мною на вковішки і просив. Прошу, Лілі. Прошу, переспи зі мною. Де він здійняв брову? Він благав, я кивнула. Усе було не так зворушливо, як це видається тепер. Зазвичай він стриманіший. Я почула сигнал ліфта про те, що двері от от відчиняться, з коридору долинала музика. Де він узяв мої обидві руки в свої і запитав То який у нас план? Я повинен учинити так, щоб цей хлопець нервував? Хитаючи головою, я відповіла, ні, це буде неправильно, але під час кожної нашої зустрічі Райлі не втрачає нагоди сказати, що він сподівається більше ніколи мене не побачити. Те, що скрившись, я повела далі. Можливо, лише трохи, зовсім-зовсім трохи. Де він на мить стиснув щелепи і сказав: вважай, що справа зроблено. Коли ми виходили з ліфта, він обійняв мене за Талією. В коридорі ми побачили тільки одні двері, тому пішли туди і натиснули на дзвінок. «Чому тут більше нема дверей?» – запитав мій супутник. «Їй належить увесь верхній поверх. Він засміявся. «І вона працює на тебе?» «Чорт, твоє життя щодня стає цікавішим!» «Коли двері трішки відчинились, я дуже зраділа, побачивши перед собою Алісу». З квартири позаду неї доносилася музика і сміх. В одній руці вона тримала бокал шампанського, а в другій – стек. Вона побачила, що я здивовано витріщилась на стек, тому закинула його на плече і схопила мене за руку. «Це довга історія», – мовила вона сміючись. «Заходьте, заходьте». Іменинниця потягнула мене за собою, а я схопила руку Девіна, аби він теж не відставав. Аліса тягнула нас далі, крізь натовп гостей, аж доки ми не опинилися на іншому боці вітальні. «Гей!» – вигукнула вона, смикнувши маршала за руку. То я звернувся, всміхнувся мені і став обніматись. Я розглядала оселю, позаду маршала, навколо нас, ралі ніде немає. Можливо, мені пощастило і його сьогодні викликали на роботу. Чоловік Аліси потягнувся до Девіної руки, потиснув її: Привіт, радий познайомитись!» Девін обійняв мене за Талію і сказав, намагаючись перекричати музику: Я Девін, сексуальний партнер Лілі. Засміявшись, я штовхнула його ліктем у бік, промовивши йому на вухо: Це маршал, не той хлопець, але це гарна спроба. Аліса взяла мою долоню і стала відводити мене від Девіна. Маршал завів з ним розмову, а я простягнула до приятеля руку за своєю спиною, намагаючись показати, що мене від нього забирають. «Ти впораєшся!» – прокричав Девін мені вслід. Я прийшла за Алісою в кухню, і вона вручила мені бокал шампанського. Випий, мовила вона. «Ти це заслужила!» Я ковтнула шампанське, але не змогла насолодитися смаком, адже мій погляд був прикутий до величезної кухні з двома повноцінними кухонними поверхнями та холодильником, більшим за мою квартиру. «Боже, правий! – прошепотіла я. – Ти справді тут живеш?» Вона хихикнула, відповівши. «Я знаю, подумати тільки, мені навіть не треба було з ним одружуватись заради грошей. Коли я закохалася в Маршала, у нього в кишені було сім баксів, а їздив він на Форд Пінто». «Хіба він не їздить на Форт Пінто дотепер?» Аліса зітхнула. «Так, але в нас дуже багато спогадів, пов'язаних із цією машиною. Дуже багато». Піднявши брови, вона сказала. «Тож? А де він симпатичний?» «Дійсно, і напевно йому більше подобається Маршал, ніж я». «Ой, лишенько!» – вигукнула вона. «Яка халепа! А я взяла на себе роль свахи, коли запрошувала його на сьогоднішню вечірку». Двері кухні відчинилися і до нас приєднався Девін. Він звернувся до Аліси. «Твій чоловік шукає тебе». І дівчина шмигнула до дверей, кружляючи і весь час хикикуючи. «Вона мені дуже подобається», – сказав Девін. Аліса чудово, а геш?» Він обіперся на кухонний стіл і мовив. «Так, чудово. До речі, гадаю, я тільки зустрів твого прохача. Моє серце затрипотіло в урудях. Здається, прізвище його нейрохірург більше йому личить. Я ще раз ковтнула шампанська. «Звідки ти знаєш, що це той хлопець? Він тобі представився?» Девін похитав головою. «Ні, але він чув, як Маршал відрекомендував мене комусь як кавалера Лілі. Я думав, що він спопелить мене поглядом. Саме тому прийшов сюди. Я люблю тебе, але не хочу за тебе помирати». Я розсміялася. «Не переймайся, гадай, убивчий погляд, яким він тебе нагородив, справді був усмішкою». У нього часто ці речі невіддільні. Двері знову розчинилися. Я одразу заклякла, але то був просто офіціант. Я зітхнула з полегшенням, де він промовив в лілі, так ніби моє ім'я – символ розчарування. Що? У тебе такий вигляд, наче тебе зараз знудить, зауважив хлопць, не наче звинувачуючи мене. Він і справді тобі подобається. Я закотила очі, а потім опустила плечі і вдала ще плачу. Так, Девін, справді, але я не хочу, щоб він мені подобався. Він узяв мій бокал і допив решту шампанського. Потім знову вхопив мене під руку. Ходімо розважатись, запропонував Девін, витягуючи мене з кухні проти моєї волі. У квартирі ще побільшало людей, на вечірку прийшла, мабуть, понад сотня гостей. Я навіть не впевнена, що маю таку кількість знайомих. Ми ходили по кімнаті розмовляли. Насправді я стояла позаду Девіна, доки він спілкувався. У нього тут є спільні знайомі з кожним з поміж тих, з яким він уже встиг познайомитись. Десь за півгодини відколи супроводжувала його тут, я переконалася, що він вів якусь власну гру, хотів знайти спільних знайомих з усіма, хто був на вечірці. У вас час, що я розважалася з Девіном, моя увага була частково прикута до нього, а частково до залу, в якому я шукала Райлі. Я ніде його не бачила і вже задумалася, чи справді де він бачив Райлі. «Ой, дивно!» – промовила жінка. «Як ви думаєте, що це?» Я підвела погляд угору і побачила, на що вона дивиться. Це скидалось на фотографії, яку розірвали на шматочках просто на полотні. Я нахилила голову, щоб розглянути уважно. Жінка задерла ніс і мовила. «Не знаю, навіщо комусь перетворювати цю фотографію на картину. Вона жахлива. Зображення таке розмите, навіть неможливо зрозуміти, що це. Роздратована вона пішла далі». Я видихнула з полегшенням. Мені теж картина здавалася трохи дивною, але хто я така, щоб засуджувати Алісен смак? «Як тобі?» Його голос низький і глибокий, просто за мною. Я швиденько заплющила очі і плавно вдихнула, перш ніж тихенько видихнути. Сподівалася, що він не помітить, як його голос на мене впливає. «Мені подобається. Я не зовсім розумію, що тут зображено, але мені цікаво». У твоєї сестри гарний смак. Він обійшов мене і зупинився поруч, дивлячись на мене. Тоді ступив ще ближче, поки не опинився так близько, що торкнувся моєї руки. Ти прийшла з кавалером? Він поставив запитання так, наче це було щось неважливе, але я знаю, що це не так. Коли я не відповіла, він нахилився і прошепотів мені на вухо. Повторив свої слова, але вони більш не звучали, як запитання. Ти прийшла з кавалером? Я знайшла в собі сміливість глянути на нього і одразу пошкодувала про це. Він одягнений у чорний костюм, тож цей раз цілковито протилежний до того, майже дитячого, що його він мав у медичному костюмі. Проковтнувши грудку, яка неочікано виникла в горлі, я сказала, «А що, мені не можна було прийти з кавалером?» Я відвернулася від нього і знову подивилась на фотографії, що висіла на стіні. «Хотіла полегшити тобі життя, розумієш?» «Просто хочу припинити це!» Він самовдоволено посміхнувся і допив вино з бокала. «Це так дбайливо з твого боку, Лілі!» Райлі кинув порожній бокал у відро для сміття, яке стояло в кутку кімнати. Влучив. Бокал у щант разбився, снукнувшись об дно порожнього відра. «Я озернувся навколо, але ніхто не помітив цього, що тільки насталося!» Коли я знову перевела очі на ралі, він уже дійшов до середини коридору і зник в одній із кімнат, а я стояла і дивилася на картину. І тільки тоді я збагнула, що це. Зображення розмити, тому спочатку було важко зрозуміти, але я впізнала б те волосся будь-де. Це моє волосся. Його важко не впізнати, який стілець, укритий стійким до морської води полімером, на якому я лежу. Це фотографії, яку він зняв на даху тієї ночі, коли ми познайомилися. Він, напевно, спеціально розмив і викривив зображення, щоб ніхто не розібрав, що це. Я торкнулася рукою з шиї, бо здалося, що в мене закипає кров. Стало страшенно спекотно. Поряд опинилася Аліса. Поглянувши на картину, вона промовила. Дивно, чи не так? Я провела долонею в ділянці своїх грудей, зауваживши. Тут страшенно спекотно, тобі не здається? Вона роззернулась. «Хіба? Я не помітила, але я трішки п'яна. Скажу Маршалові, щоб вимкнув кондиціонер». Аліса знову зникла, а я далі роздивлялась фотографію. І ще більше я дивилася, то більше сердилася. Чоловік повісив мою фотографію у квартирі. Він купив мені квіти, він незадоволений тим, що я прийшла з кавалером на вечірку його сестри. Він поводиться так, наче в нас якісь з ним стосунки, але ми навіть не цілувалися. Я раптом осягнула все це. Мене переповнювала злість, роздратування. Не останню роль відіграв наполовину випитий бокал шампанського. Я така сердита, що навіть не можу адекватно мислити. Якщо цей хлопець так шалено хотів переспати зі мною, то не слід було засинати. Якщо він не хоче подобатися мені, то нехай не нацилає квітів. Він не повинен розвішувати мої зашифровані фотографії у своєму помешканні. Усе, чого я потребую, це свіже повітря. Я потребую свіжого повітря. «На щастя, я знаю, куди піти. Через якісь хвилини я вже вибігла через двері, що ведуть на дах. Там були гості, троє з них сиділи на садових стільцях. Проминувши їх, я подалася до карнизу, звідки розгортався гарний краєвид. Я перехилилась через поруччя. Кілька разів глибоко вдихнула і спробувала заспокоїтись. Хотіла спуститися вниз і сказати йому, що вирішував вже біса хоч щось, але перед цим мені треба опанувати себе». Повітря було холодне, і чомусь я звинувачувала в цьому ралі. Сьогодні він у сьому винен, геть в усьому. Війни, голос, стрілянина, усе так чи інакше пов'язано з ралі. Залиште нас на декілька хвилин, будь ласка. Я обернулась, побачила, що ралі стояло біля гостей. Троє з них одразу кивнули та встали, щоб ми могли побути наодинці. Я здійняла руку і сказала зачекайте. Але ніхто з гостей навіть не глянув на мене. Це не обов'язково. Справді ви не повинні йти. Раллі стояв, засунувши руки в кишені. Один хлопець пробурмотів. Усе гаразд. Мене проти. Вони стали спускатись сходами вниз. Закотивши очі, я розвернулась до поруча. Ми залишилися з Раллі вдвох. Усі завжди виконують те, що ти їм кажеш. Запитала я роздратовано. Він не відповів. Я почула його кроки повільні і обережні. Він наближався до мене. Моє серце билося так, наче я була на швидкому побаченні. Я знову провела рукою по грудях. «Лілі!» Я почула його голос позаду. Розвернувшись, обома руками схопилась запоруччя. Його погляд зупинився на моєму декольте. Я підтягнула лів сукні так, щоб він цього не помітив, і знову схопилась запоруччя. Він розсміявся і підійшов іще ближче, майже торкнувся до мене. Усі думки переплутались. Це жалю гідно. Я жалю гідно. Мені здається, ти хочеш мені багато чого сказати, мавий Райлі. Тому даю можливість розповісти голу правду. О, озвалася я, сміючись, ти впевнений, що хочеш її почути? Він кивнув, а я підготувалась до виголошення своєї промови. Я штовхнула його в груди, обійшла його, щоб він опинився біля поручення. Я не можу сказати тобі того, що ти хочеш, ралі. Щоразу, коли мені стає на тебе начхати, ти неочікувано з'являєшся на горизонті. Ти з'являєшся в мене на роботі, ти з'являєшся на порозі моєї квартири, ти з'являєшся на вечірках. Ти... Я тут живу, сказав він у своє виправдання стосовно останнього зауваження. Це ще більше мене розсердило, я стисла кулаки. О, Господи, як же ти мене бісиш? Ти хочеш мене чи ні? Він випрямився і ступив крок мені на зустріч. «Ох, я хочу тебе, Лілі! Можеш у цьому не сумніватись? Я просто не хочу тебе хотіти!» Я зітхнула всім тілом. Частково через розчарування частково через те, що його слова змусили мене тремтіти, І я ненавиджу, що він змушує мене переживати такі емоції. Я похитала головою. «Ти все одно не розумієш, чи не так?» – промовила я пом'якшеним голосом. Я була така розчарована, що навіть не могла кричати на нього. «Ти подобаєшся мені, Ралі, і знати, що ти хочеш провести зі мною тільки одну ніч, дуже-дуже сумно. Можливо, ще кілька місяців тому я змогла б просто переспати зі, з тобою. Ти зник без мого життя, а я спокійно жила б далі». Але минуло вже забагато часу, ти надто довго чекав. Велика частина мене вже зацікавила тобою. Тому, будь ласка, припини фліртувати зі мною. Припини вішати мої фотографії в себе дома, І припини не мені квіти. Тому що так чинити – просто неправильно, Райлі. Твої дії завдають мені болю. Мені не вистачало повітря, я була виснажена і ладна піти. Він дивився на мене мовчки. З поваги до нього я дала йому трішки чашу, щоб він міг сказати щось у своє виправдання. Але він мовчав. Ралі просто розвернувся до мене спиною, перехилився через поруччя і дивився на вулицю. У мене склалося враження, що він не чув жодного мого слова. Я пішла по даху вічці на двері, очікуючи, що він вигукне моє ім'я і попросить мене залишитись. І подолавши весь шлях назад до квартири, я втратила остаточну надію, що це станеться. Я проштовхнула крізь натовп та обійшла три кімнати, аж поки знайшла Девіна. Коли він побачив вираз мого обличчя, просто кивнув і став пробиратися крізь юрбу до мене. Ідемо додому? запитав він, беручи мене під руку. Я кивнула. Так, і негайно. Ми знайшли Алісу в вітальні, я попрощалася з нею маршалом, виправдовуючись, що дуже стомилася протягом тижня через відкриття крамниці і хочу виспатись перед завтрашнім робочим днем. Аліса обійняла мене і провела до виходу. Я повернуся на роботу в понеділок, сказала вона, поцілувавши мене в щоку. З ним народження, привітала я її. Де він відчинив двері, але якраз коли ми вийшли в коридор, я почула, як хтось вигукує моє ім'я. Обернувшись, я побачила, як крайлі пробирався через натовп з іншого кінця кімнату. Лілі, зачекай. прокричав він, прямуючи в мій бік. Я не могла опанувати себе. Він ішов швидко, обходячи людей та деталі більше нервуючи, коли хтось траплявся на його шляху. Нарешті вирнув із натопу, і ми зустрілися поглядами. Наближаючи він не зводив з мене очей, не сповільнював ходу, а лісі довелося відступити, бо він підійшов безпосередньо до мене. Спочатку я подумала, що він мене поцілує або виправдовуватиметься у відповідь на те, що я сказала йому на даху, але він утнув таке, до чого я взагалі не була готова, він узяв мене на руки. Ралі. викрикнула я, обхопивши його за шию і боячись, що він мене не втримає. Опусти мене негайно. Однією рукою він схопив мене під ноги, другою тримав спину. «Мені треба позичити Лілі на одну ніч», – сказав він, звертаючись до Девіна. «Ти не проти?» Я дивилась на приятливо і, витрішивши очі на нього, хатала головою. Девін лише всміхнувся і сказав. «Та будь ласка!» Зрадник. Релі розвернувся і попрямував назад у вітальню. Я зиркнула на Алісу, коли він проносив мене повз неї. Вона втупилася в нас очима від здивування. «Я вб'ю твого брата!» – крикнула я їй. На нас витріщалися всі гості, що були в кімнаті. Було так соромно, що я притулилася обличчям до грудей ралі, поки він проходив по коридору до своєї кімнати. Ще й на двері за нами зачинилися, він відпустив мене. Я стояла на порозі спальні. Відразу закричала на нього, намагаючись відштовхнути його, аби піти, але він повернув мене спиною до дверей і штовхнув ближче до них. Схопившись за зап'ястя, він притиснув мої руки до стіни в мене над головою, промовив «Лілі». Він пильно дивився на мене, я перестала прочатися і затамувала дух. Його груди притиснулись до моїх, я впиралася спиною в двері, а потім він наблизив до мене свої теплі губи, поволі притуляючись до моїх. Незважаючи на ту силу, з якою він мене цілував, його губи на дотик були подібні до шовку. Я була шокована тим стогоном, який видало моє тіло, та ще більше я була шокована тим, що розтолила губи, прагнучи від Райлі більшого. Його язик злегка торкнувся мого, він відпустив мої зап'ястки, щоб торкнутися обличчя. Цілунки стали глибшими, я схопала Райлі за волосся, притягуючи ближче до себе, відчуваючи його доторки всім тілом. Наші стогони та віддихи перемішалися, тому що поцілунки наблизили нас до межі, а наші тіла прагнули більшого, того, чого губи не були здатні дати. Я відчувала, як його руки опускалися що далі нижче і нарешті торкнулися у моїх ніг. Ралі підняв мене над підлогою, і я обхопила його ногами. Господи, а цей хлопець уміє цілуватися? Мені здалося, що до поцілунки він ставився так само серйозно, як і до своєї професії. Він узявся нести мене від дверей, коли я зрозуміла, що його губи справді багато на що здатні. Але чого він не міг ними зробити – це відповісти на все, що я сказала йому на горі. Я зрозуміла, що здалася. Я давала йому те, чого він хотів – стосунки на одну ніч. А це найбільше, на що він тоді заслуговував. Я відтягнула від нього свої губи штовхнула хлопця в плечі. «Опусти мене!» Він рухався далі напрямку ліжка, тому я повторила свої слова. «Райлі, опусти мене негайно!» Він зупинився, і я стала на підлогу. і змушена була трохи відійти і відвернутися, щоб зібратися з думками. Я не могла дивитися на нього, бо досі відчувала його губи на собі. Я відчувала, що він обійняв мене за талію опустив голову на моє плече. «Вибач», – прошепотів він. Ралі розвернув мене, підніс руку до мого обличчя і провів великим пальцем по шиці. «Тепер моя черга, ти не проти?» Я не відреагувала на його дотик, стояла, схрестивши руки на грудях, і чекала, поки він виговориться. «Я роздрукував твої світлини наступного дня після того, як сфотографував тебе», – сказав він. «Вона вже декілька місяців висить у моїй квартирі. Просто ти найгарніша жінка, яку я коли-небудь бачив, і я хотів дивитися на тебе щодня». «Ого! А тієї ночі, коли я з'явився на порозі твоєї квартири, я пішов шукати тебе, тому що ніхто до тебе не приникав так глибоко в мої думки. Я ніяк не міг тебе забути, не знав, як із цим жити». А квіти цього тижня я не дістав, тому що дуже, дуже пишаюся тобою, адже ти не зрадила свою мрію. Але якби я надсилав тобі квіти щоразу, коли мені цього хочеться, у тебе вдома не залишилося б вільного місця. Ось як часто я про тебе думаю. І так, Лілі, ти маєш рацію, я роблю тобі боляче, але мені також боляче. І до сьогодні я не розумів, чому. Я не мала уявлення, звідки в мене з'явилися сили говорити після такого». «Чому тобі боляче?» Він притиснув своїм чолом до мого та сказав, «Тому що я не тямлю, що роблю. Ти змушуєш мене хотіти стати іншою людиною. Але раптом я не знаю, як бути тим, хто тобі потрібен. Це все нове для мене, і я прагну тобі довести, що хочу тебе набагато більше, ніж на одну ніч». Він здавався дуже вразливим. Я хотіла вірити його щирому погляду, але від моменту нашої зустрічі він був таким непохитним та не раз наголошував, що ми хочемо різного. І я боялася, що віддамся йому, а потім він просто зникне з мого життя. Як мені довести свою щирість, Лілі? Скажи мені, і я все зроблю. Я не знала. Я ледве знала цього хлопця. Однак я знала його достатньо, щоб зрозуміти, що одного сексу з ним мені буде недостатньо. Але як мені бути певною, що секс – це не єдине, чого він від мене хоче. Мої очі були прикуті до нього. Не кохайся зі мною. Деякий час він дивився на мене абсолютно не розуміючи моїх слів, але потім закивав головою так, ніби нарешті зрозумів про що я просила. Добре, сказав він так само киваючи, добре я не кохатимуся з тобою, Лілі Блум. Він обійшов мене, прямуючи до дверей, а потім замкнув їх. Він вимкнув світло, залишивши ввімкненою лише лампу. Потім зняв сорочку і підійшов до мене. «Що ти робиш?» Він кинув сорочку на стілець, тоді зняв черевики. «Ми спатимемо». Я подивилась на його ліжко, потім на нього. «Просто зараз?» Він кивнув і підійшов до мене. Одним швидким рухом зняв із мене сукню, потягнувши її через голову. Я стояла в його спальні, в лівчику і в трусиках. Я прикрилась руками, але він навіть не глянув у мій бік. Потягнув мене до ліжка і підняв ковдру так, щоб я змогла залізти. Обійшовши ліжко з іншого боку, він сказав, «Наче до цього ми не спали в одному ліжку без сексу». «Це ж що найпростіше!» Я розсміялася. Він потягнувся до комоди і поставив телефон на зарядку. Ми скористались моментом, щоб оглянути його спальню. Звичайно, це не одна з тих кімнат, до яких я звикла. Тут могли б поміститися три мої спальні. Біля стіни навпроти стояли канапи, стілець, повернуті до телевізора. Там навіть був повноцінний кабінет, наче з межами спальні. З цілою бібліотекою, Шафи були з завишки від підлоги до стелі. Я ще намагалася розглянути все навколо себе, коли згасло світу. «Твоя сестра справді заможна?» мовила я, відчуваючи, як він накриває нас ковдрами. «Що в вона робить з тисячма баксами, які я плачу їй? Підтирає ними зад?» Він розсміявся та взяв мене за руку, просуваючи свої пальці крізь мої. «Вона, певно, навіть не одержує ту готівку почеку», – сказав Райлі. «Ти перевіряла?» «Ні, і тепер мені цікаво». «На добраніч, Лілі», – додав він. Я не могла стримувати усмішку, тому що ситуація була безглузда і водночас чудова. «На добраніч, Раллі!» Мені здається, я заблукала. Усе було таким білим і таким чистим, що я засліплювала. Я проминула одну з віталень, шукаючи кухню. Я гайд не розуміла, де моя сукня, тому одягнула одну із сорочок Райлі. Завдовжки вона майже сягала до колін. І мені стало цікаво, невже йому доводилося купувати більшість з розміром сорочки, щоб вони належним чином облягали його руки. У цій квартирі було забагато вікон і сонячного проміння. Я була змушена прикрити очі і вирушити на пошуки кави. Я ввійшла у двері кухні і зайшла кавоварку. Дякувати Богу. Натиснувши на кнопку, я взялася шукати чашку, а раптом почула, що двері кухні відчинилися. Я озирнулася і полегшено зітхнула, побачивши Алісу, яка, як виявилося, не завжди має ідеальний макіяж та прикраси. Її волосся було зав'язане в безладний пучок, а туш розтеклася по щіках. Вона вказала на кавоварку. Мені теж знадобиться трохи оцього. Аліса підійшла ближче до барної стійки і трохи схилилась над нею. «Можна дещо запитати?» – промовила я. У неї ледве вистачило сил кивнути. Я провела рукою в повітрі, вказуючи на кухню. «Як це сталося? Як у твоєму домі не залишилось жодної плями в проміжку часу між вчорашньою вечіркою і сьогоднішнім ранком? Ти що, налягала спати і прибирала?» «У нас працюють люди, які це роблять», – відповіла вона, засміявшись. «Люди?» – вона кивнула. «Так, у нас працюють люди, які виконують усю роботу», – відповіла дівчина. «Ти будеш здивована». Подумаю про що завгодно. Про будь-що. Для цього в нас також знайдуться люди. Покупки. Люди, мовила вона. Декор на різдво. Вона кивнула. Для цього також є люди. А якщо до подарунків на день народження? Наприклад, для членів сім'ї? Вона широко всміхнулася. Так, люди. Кожен член моєї родини отримує подарунок та листівку на кожне свято. А мені для цього не треба нічого робити. Я похитала головою. Нічого собі. А давно ви такі заможні? Три роки, відповіла вона. Маршал продав декілька розроблених ним додатків компанії Apple за шалені гроші. Ще шість місяців він заробляє оновлення, також їх продає. Кава повільно закипала, тому я підставила свою чашку. Тобі налити? Запитала я. Чи може у тебе для цього є люди? Вона засміялась. Так, у мене є ти. І додай, будь ласка, цукру. Я перемішала цукор і передала їй чашку, потім налила собі. На якусь мить, доки я додавала собі в каву вершки, запала тиша. Я чекала, що вона запитає про нас Ізраїлі. Ця розмова була неминучою. «Ми можемо просто забути про цю девакувати ситуацію?» – запитала вона. Я зітхнула із полегшенням. «Так, будь ласка, ненавиджу такі моменти». Поглянувши на неї, я відпила кави. Аліса присіла поряд і схопила засильницю. Як це сталося? Я похитала головою, намагаючись тримати усмішку закоханої дівчини. Я не хотіла, щоб вона думала, що я слабка або дурна, тому що віддалася йому. Ми зустрілися ще до того, як я познайомилась з тобою. Нахиливши голову, дівчина мовила. Чекай, до того, як ми познайомились ближче, чи зустрілись узагалі? «Узагалі», – відповіла я. «Ми з ним зустрілися однієї ночі десь за півроку до нашого знайомства з тобою». – Однієї ночі? – повторила вона мої слова. – У вас були стосунки на одну ніч? – Ні, – заперечила я. – Ні, ми навіть не цілувались до минулого вечора. Я не знаю, я не можу пояснити. Ми просто дуже довгий час фліртували одне з одним. І нарешті, минулої ночі, цей флірт переріс ще більше. Оце й усе. Вона знову взяла чашку з кавою і повільно відпила. Аліса втупилася поглядом у підлогу, і я помітила, що вона трішки засмутилась. «Аліса, ти ж не сердишся на мене?» Дівчина одразу похитала головою. «Ні, Лілі, просто я...» Вона знову поставила чашку з кавою на стіл. «Просто я знаю свого брата і люблю його, справді люблю. Але... Але що?» Ми з Алісою зирнули у тому напрямку, звідки лунав голос. Ралі стояв у дверях, схрестивши руки на грудях. Він був одягнений у сірі спортивні штани, які ледь тримались на його стенах. Без сорочки. Це вбрання міститься на одній зі сторінок каталога, який я створила у своїй уяві. Реллі штовхнув двері і зайшов у кухню. Він ступив до мене і забрав чашку в мене з рук. Нахилившись, поцілував мене в чоло, а потім ковтнув кави і схилився над столом. «Я не хотів перебивати тебе», – сказав він, звертаючись до Аліси. «Будь ласка, ведіть далі свою розмову». Ліса закотила очі. «Припини!» Він віддав мені чашку і розвернувся, щоб взяти собі, і став наливати каву в скавоварка. «Мені здалося, що ти збиралася про щось попередити, Лілі. Цікаво, що ти збиралася їй сказати?» А Ліса скочила з-за столу і понесла чашку до раковини. «Лілі, моя подруга Райлі, а коли мова заходить про стосунки, твоя репутація не надто хороша». Вона помила чашку, а тоді обіперлася обмийку, повернувшись до нас обличчям. Як її подруга, я маю право розповісти свою думку про хлопців, з якими вона зустрічається, саме так чинять справжні подруги. Раптом мені стало незручно, адже напруження між ними зростало. Ралі навіть не ковтнув кави зі своєї чашки, підійшов до Аліси і вилив усе в мийку. Він стояв навпроти, але вона й не глянула на неї. Ну, як твій брат, я б радів, якби ти більше вірила в мене. Саме так чинять сестри. Він вийшов з кухні, залишивши двері відчиненими. Щойно він зник, Аліса глибоко вдихнула. Вона похитала головою і обхопила обличчя руками. Вибач за це, мовила вона, видавивши з себе посмішку. Мені треба в душ. Тобі для цього потрібні люди? Розсміявшись, Аліса теж вийшла з кухні. Я помила свою чашку в раковині і повернулася до кімнати ралі. Коли я відчинила двері, він сидів на канапі і переглядав щось у телефоні. Він не скинув на мене очей, щойно я вийшла, і на якусь мить я подумала, що він злий на мене, але потім він відклав телефон і відкинувся на спинку канапи. Ходино сюди», – сказав він. Хлопець узяв мене за руки і притягнув до себе. Я сіла йому на коліна, лицем до нього. Він наблизився до моїх вуст і палко мене поцілував. Я не могла не припустити, можливо, таким чином він хоче довести, що його сестра помиляється. Рейлі припинив мене цілувати і повільно глянув на моє тіло. «Ти подобаєшся мені в моєму одязі?» Я всміхнулася. «Я мушу збиратись на роботу, тому, на жаль, не можу більше в ньому ходити». Він прибрав кілька пасом волосся з мого обличчя, говорячи, «У мене скоро важлива операція, мені треба підготуватися, тож ми, мабуть, не побачимося декілька днів». Я намагалася приховати своє розчарування, але мені слід звикнути до такого, якщо він справді хоче спробувати побудувати зі мною стосунки. Він уже попереджав мене, що забагато працює. Я теж буду дуже зайнята. Офіційне відкриття у п'ятницю. Він сказав, о, до п'ятниці ми ще зустрінемось, обіцяю. Цього разу я вирішила не приховувати свої усмішки. Добре. Він знову торкнувся моїх губ, тепер він цілував мене приблизно хвилину. Він став опускати мене на канапу, а потім вислизнув, промовивши Ні, ти занадто сильно мені подобаєшся. Я не можу просто цілуватися з тобою. Я лежала на канапі і дивилася, як він одягався на роботу. Мені втіху він одягнувся в медичний костюм. Розділ 8. Нам треба поговорити, сказала Люсі. Вона сиділа на канапі. Я помітила, що в неї на щоках розмазана туш. Чорт. Я кинула на підлогу свою сумку і підбігла до сусідки. Ще й не я сіла біля неї, вона заплакала. «Що сталося? Алекс тебе покинув?» Вона похитала головою, і я, не на жаль, перелякалася. «Господи, будь ласка, тільки не рак!» Вона схопила мене за руку, і нарешті я побачила. «Люсі, ти заручена?» Вона кивнула. «Вибач, я знаю, що за угодою повинна жити тут іще півроку, але він хоче, щоб я до нього переїхала». Десь хвилинку я дивилась на неї. Через це вона плакала? Через те, що хотіла розірвати контракт про оренду? Вона схопила серветку і заходилась витирати очі. «Я жахливо почуваюся, Лілі. Ти зостанешся зовсім сама. Я переїду, і в тебе нікого не залишиться». «Що за... Люсі? Ем, зі мною все буде гаразд, повір». Вона глянула на мене. Її очі світилися надією. «Справді?» «Чому в неї склалося таке враження?» Я знову кивнула. «Так, я не серджуся, навпаки, я рада за тебе!» Вона простягнула свої руки і обміняла мене. «О, дякую, Лілі!» І стала посміюватися між нападами сліз. Відпустивши мене зі своїх обіймів, Люсі підскочила і сказала. «Я повинна розповісти Алексові. Він боявся, що ти не дозволиш мені розірвати контракт про оренду». Вона схопила сумку черевики і зникла за вхідними дверима. Я відкинулася на канапу і подивилася на Сталю. Невже вона щойно розіграла переді мною виставу? Я засміялась, тому що до цієї миті не розуміла, як сильно я хочу жити сама. Ціла квартира буде моя. А ще навіть краще, коли я все-таки вирішу переспати в Ізраїлі, ми зможемо постійно робити це тут, не переймаючи, що нас тут спочує. Востаннє я говорила з Ізраїлі, коли пішла з його квартири в суботу. Ми думовились про випробувальний термін. Наразі ніяких зобов'язань. Просто пробні стосунки, щоб ми зрозуміли, чи нам це потрібно. Нині вечір понеділка, і я те, ще розчарована, що Райлі досі не зателефонував. Я дала йому свій номер телефону до того, як ми попрощалися в суботу. Особисто я не знала правил листування в повідомлених під час випробувального терміну. Однак я все одно не збиралась писати йому першої. Замість цього я вирішила витратити час на спогади про підлітковий страх – та Елен Дедженерс. Я вирішила не чекати, доки хлопець, яким я навіть не спала, стане до мене залицятись. Але я не знаю, чому вирішила, що читання про мого першого хлопця допоможе мені відволіктися від думок про хлопця, з яким я не сплю. Люба Елен. Мого прадідуся звали Еліс. Усе своє життя я думала, що це надзвичайно круте ім'я для людини такого поважного віку. Після його смерті я прочитала «На крилох» то уявляєш, що Еліс – це навіть не справжнє ім'я. Його справжнє ім'я – Леві Семпсон. А я навіть уявлення про це не мала. Я запитала в бабусі, звідки взялося ім'я Еліс. Вона відповіла, що…